habari za muda huu mapenzi wa watazamaji wa nuru tv bado leo tumeimesema kifungo cha nuksi na mikosi tulisema vifungo viko 83 kifungo cha nyota kifungo cha malazi lakini pia ilisemwa kuna kifungo cha mikosi na nuksi nilielezea kifungo cha nyota pia nilielezea kifungo cha malazi sasa tunaingia katika kifungo cha mikosi kifungo hiki ni kifungo gani kifungo hiki ni kifungo ambacho mwanadamu wenda, ukawa una mtu akikuahidi pesa kwamba bwana siku fulani nakupa pesa ya mkaji na kweli ile siku mkafikia pesa akakupa lakini unatoka unataka kwenda kuanzisha biashara yaani unafika Kariakoo au unafika Said kutafuta biashara unakuta ile pesa imepotea au unakuta yule mtu aliyekuahidi ile kitu anakupa unaanzisha biashara yako tu unaweka mbele barabarani wanakuja mgambo wa lawocha au wanakuja watu na gari, anakuja nini anakuja yani kila unachokifanya kinaishia njiani akiendi mbele lakini hiki ni kifungo cha mikosi kwamba mtu huyu anakuta anachukiwa na kila mtu kazini yani hata kama litokee wizi huko tayari matukio moja baada na mmoja nakwambia fulani ndo kufanya hivi kila unachojifanya huyu mtu kufanya hivi basi ukuta anambia fulani ndo kufanya hivi yani wewe kila unapokaa lisitokee Hata kama unikuwa hauko, utambio huli ukulamido, kafani hili. Kwa hiyo, ni kitu ambacho, kinasababisha watu wengi wa kujua mimi na kitu gani, labda ni merogwa. Kwa hili umerogwa, lakini umerogwa katika mikosi. Kwamba mtu huyu lazima hawe ni mtu wa kuangaika. Uenda ni binti masikini ya mungu ni mzuri, ana tabia njema, ana shida, lakini unakuta watu wanakuja kwa nyaba kutaka kumuawa au kukunga doa. Anafikia hatua hile mtu pakana ntoa baluwa kabisa nyumbani lakini anapanga mipango ya kutaka kwenda kwenye ndoa ndoa nae shia njano kuna nini hapa tayari mtu huyu anaifungwa cha mikosi na noksi kwamba anatakiwa sasa asafishwe yake asafishwe mikosi yake ili asimame kuwa mtu kuwa binadamu ambaye anaonekana na kila jamii Wao wengi unakuta wanaangaika mimi na mchumba wangu si nimefikia tu mwisho wa siku kaenda kaaoa mwingine. Kwa hiyo unakuta na ya naye ameshaataka usiku kwamba mimi mwanamke ulazima lazima nikaoe. Mwisho wa siku unakuta kuna roho fulani inamjia, mara ametokea tu kumchukia, mala tafuta mwanamke mwingine anaenda kuoa. Hali yako unaweza ukahisi labda mimi labda ni yule mwanamke yule katumia dawa kumvuta mume wangu kumfuta kumvuta mchumba wangu. Afana. Wewe wako uenda unafungwa tukifungwa cha mikosi unanoksi. na hii inasababisha asilimia kubwa wa waganga wengi wakiona mtu amekujua kama ivyo nilikuwa na mwanamume wangu na sasa nimeachana naye kanikimbia kwa mwanamke mwingine unaweza kufikiri kwamba mwingine asabu mimi nina jini nini no uenda kweli unajini, jini lakini jini huyu asiwe asiwe yule jini anayesababisha wewe kuvunja mahusiano yako Kume tayari una mikosi tayari una nuksi sababu mambo yako yanakuwa yanapama lakini kuna wengine utakuta ana jini kabisa hana mikosi hana nuksio za taziki vizuri biashara mafanya pesa anapata Shida yake kubwa yeye, kila mwanaume ane katika himaya yake. Ni farakano ugombi, tena wakati mwingine mwanamke mwenye anaingia katika kuchukia. Ukiona mwanamke ane kwenye mausiano, unaanza kumchukia mwanaume. Pasipo zambabu, hili penda mwanzo, na kiri tayari, ukimuona, sila, nini chuki, huyu sasa imo niyami, huyu ni gini anaesababisha kukujaza asila ili usiweze kuishi na huyo mtu na hapa tuweke ni katika tofauti mbili kuna majini wa aina mbili wanapoga vislani kuna jini mahaba ambayo nitakuja kumwelezea kwa wakati mwingine yeye kisilani yake ni kipi ila kuna umisubiani Su, jini subiani ndio jini namba 1 waganga wengi wanashindwa kumtoa jini huyu kwa sababu mjini anatumia akili mjini anatumia mbinu. ukienda kumuangalia jini huyu ana karaka atakwambia mimi ni mahaba ukienda kumwangalia jini huyo la karaka atakwambia mimi ni cheketu kwa sababu anabadilika sana mwenye tabia ya kubadilika anaweza kaenda mtu kabisa kwamba huyu mtu anatilio ile ukafika anambia na mtu huyu ni mchawi Tayari ukamuona kabisa na chale za kichalu. Kumbe njini yule ilu mwenye tabia ya kwenda kuweka zile chale, mm. ili asionekane kwamba yeje subyani. Na jini huyu, ndio aneni na kutakuta kuta kuingia katika tendo la ndoa na mwanaumke. Usiku pasipo yungu mwenye kufahamu, au kufanya tendo la ndoa na mwanaume pasipo yungu mwenye kufahamu. Nini cha kufanya? Nita kuja kueleza utofauti wa jini anayeingilia mwanamke bila kujua usiku na nitakuja kutoa tofauti ya mchawi anapomuingilia mwanamke bila yeye mwenyewe kujua. Kuna vitu viwili, kuna mchawi, Dr. Samani, Samani. Ndio. Kwa hiyo wa chawi pia wanafanya hivyo mama. Ya, wapo wachei usiku anakwenda anafanya tendo na ndoa na mtu bila yeye mwenyewe kujua. Na yu, kuna kuna kwa kwa kwa kwa. wengine ni wa ni, ni majini wanakwenda nafanya tendo la ndoa na wanadamu bila mm. wenyewe kufahamu usiku. Kwa hiyo kuna option mbili. Mwingine anakutana na kimapenzi usiku bila yeye mwenyewe kujua na wakati mwingine rahisi kabisa ni mm. baka na kwa mimi kuna jini anamtokeaga usiku na hizi kabisa. Hapana. Kuna mwingine ni mchawi sasa anakuja usiku, anaingiliana na wewe kabisa bila kujua. Lakini pia kuna mchawi na kuna mwanga. Ndio. watu wa tofauti. Ya jamani elimu ya uchawi iko ni ndefu sana. Mimi mm. na mimi nifuatilia kikipindi utakuja kugundua kila mtakachokieleza. Ndakutoa. Ah po sasa. Kuna mchawi na kuna, kuna mwanga mloanze. na kuna mlonzi. Yaani kuna mwanga, kuna mchawi, kuna mlonzi. Mlonzi huleta mshirikina. Sasa ao ah, tofauti yao ni ipi? Nitakuja kueleza kikipindi kinacho